Oye a rua atrás Ollo oio chan oio man Oios que chan non están Seguimos ahora a Mariña Duguesa, ¿no? Vamos ahora. A... Bueno, o... pues vamos a Mariña Duguesa. Y intentamos... Aunque no nos avisamos... si sí, tenemos ese pequeño ese, peque... ese pequeño fallo, pero bueno. Se ha hecho técnico. Bueno, vale. <risa> eh, muy buena tarde, don Paco. Muy buena tarde, muy buena tarde. ¿Sabes cómo decía ahora mismo esa la canción? Sí. Xente inteligente, xente intermitente, mm. gente intermitente, Xente gente. Decía aí na canción. Si non bueno. volvo a poñer o final, verás como dixe así. Sí, sí, sí, xente si has... inteligente, gente intermitente, Xente Que vemos de fine. Que eh, vemos de fine. Eu, eh, eso de esos poetas, de falar casi con, tri, con, con triple sentido. Sí, o triple sentido e chegar ao batim. Como vos vai? Ben, pois grazas, ben, a grazas a Deus. Deus. Non puidemos... Como e... está ese, ese ao miño que non veu no brau por aquí? Como está? Tuve, tuve pero moi pouquiños días, simplemente per recibir un pouquiño de aire e voltame a Barcelona, porque estaba, Sab, pois... Sabe, sabes, eh, tiveron que facerlle unha intervención quirúrgica bastante delicada, puxeron unha válvula no corazón. Ponte, si, ponte, ponte, ponte, ponha en válvulas a válvulitas, ti que é xerque daqui, pois... Ponte, métete, métete aí, que te andan enxufillando, verás, que pronto te largas. Bueno, pero... eh, eh de de cando embeza hai que o taller bueno, pero millor, millor é que, que esteña no garaxe parado si, sí. no garaxe como millor está claro que si sí, sí, sí. sí, sí, sí, llean... bueno, sí. cambiar yo o aceito a millor alguna vez, pero do resto non que estáis con, está con pensamientos impuros bueno eh, al, algo de broma algo de broma claro. Paco nos no, estábamos, estábamos en serio non Sí. De, eh, atende, no al refírome a que atreveu eh, atreveuse, eh, dicir 15 días despois da operación, uh, colleu o seu coche e sí. achegouse a Restuveli 10 ou 15 días, me parece. Sí, 12 días. Eh, pero pois, ese estaba, ese estaba en Quirier, porque meu pásta aquí non avisou, miro Bombón este. Bueno, porque non, non avisei nada porque non me movi, nente Font Sagrada, de... nin da miña aldea. Fue unha vez ver a miña irmá a, irmã a e non me movi en ningún sitio outro. Non, estaba delicado. Ainda, ainda, sí. hoxe, ainda hoxe vai o home <risos> así delicadeño. Pero bueno, camiña moito millor, xa non se afoja tanto como... Que como va como hoxe antes, teño eh... calidad de vida. Que hoxe teño, el contato pase bastante <risos> mellor. Cambiou o aceite. Sí, exactamente. <risos> coito que tamén, Coido que tamén. <risos> non te xo dicir exactamente porque bueno, son no cousas co personales non, se cambio o aceito ao coche máis máis suave máis suave camarada. bueno, Coi, bueno pa... conta conto che que estamos a piques de, de, de, de... Bueno, me parece que xa se pechou a, a recepción dos poemas de, de certame de Rosalía de Castro uh -huh. hai nada menos que 90 participantes Ébe eh, revisar se, se o mando eu ganoeu, eh? non o mandei. Mm. Hombre, pois. Pues. Home, a, a nómina que temos, de promo. Eh, a, a porque... nómina que temos sempre. Hombre, eu quería, chacho, dises máis dunha vez, quería que mm, se si te atreves a viaxar eh, que, que estiveras conosco no, no no xurado sí, para poder ajudarnos a, a, que, que disfrutaras tamén das participacións. Isto de ser xurado nunca me gustou. Pues pois para nos para nos sería unha honra e un placer enorme terte aquí na nosa asociación Rosalía de Castro de Corballa. Bueno, pues, si, o próximo o próximo no. certame. Vale, ben, pues... entonces atreveríaste a abrir o, o no, no, no avión desde Santiago. Non, no. no. Entón... No, no, no, sabido, non vou non nacim para voar pero, pero pode ir por carretera tamén ou por tren si, sí, por tren, fantástico Eu vou ir o día 29 precisamente ah, pues... había Viana do Volo que teño aquí un compromiso que facer eh, cóstame 80 euros e de volta 3 horas e 3 horas o sea porque parece ser que temos que empregar o AVE hasta Madrid e desde Madrid hasta Gudiña pues, un albia, un, sí. un, un especial Si, sí, bueno, pois pues, eu xa miraría tamén en tren ou... E sí, sí. pues avión, e ni avión, nin de coña. Eu, mando che, esco, eu digo xo porque cualquier tipo de, de transporte sí. que utilices, eh, pois pues, pagamos Ya estancia aquí tamén xa pagamos. E xo cando cadra? Pois pues, este ano cadra ou 2 de decembro. De, de Pero ano que ven, o mellor adiantámolo O sea, sole ser A finais de novembro, como máximo Este ano, pois uh, pasos, Cadro ese día, cadro o ese de, día, de dezembro pero... Cadro, mm -hmm. porque non É moxar mellor facer aí As letras ou algo así Bueno, eh, agora xa Té instaladas hai moitos anos Sí porque... está, está establecido Así desde hai moitos anos E entón, claro, pois, pois Porque andas non ten nada Estas datas con Rosolía non teñen No non teño non teño data máis sosiere. Pero, pero como temos que mudar as bases, xeche mandarei precisamente a miña intención con respecto a, a as bases porque estamos buscando a financiación e patrocinio dunha, bueno, de, de, a ver se unha empresa nos axuda un poquio. Creo que hasta agora eran 90 90 versos ou hasta 100 versos, non? E eu creo que vamos tendo en conta todos os certames que se están publicando ou que se están eh, convocando en Galicia eh, pois eh, ahora que precisa ou que máis se está chegando a todos os a, a, a poetas pois é precisamente convocalos con, con 300 ou 500 versos e aí despois eso pode publicarse directamente aquel ano que... que, que... Que se, mm. que, se, que se premia. Bueno, no, non por ser moitos versos son millores. Os... Sí, no no pero, refirome porque, a ver... precisamente un tope de versos, porque hai algún que, claro que... que Escriben que versos, a versos, a versos, eh? que redundan na mismo tema. Eh? A sí. poesía, eh, digo... o que me lo no me gusta la poesía sobre todo es aquella en que, en que remiten o que diciaron buenas veces échale sí, sí, sí, sí. arriba o lo voy a decir aquí abajo pues todo nada, tú, tú anímate Anímate, pro ano que ven queremos verte aquí Bueno, pois pues xa falaremos Vale, pois pues xa mandaríxe por correo eh, o sea, mandaríxe toda a pretensión que temos e ao mesmo tempo pues, tamén me podes axudar para reformar esas, eh, esa pretensión de, de, de bases porque uh, um, si temos un patrocinio como é divido, pois pues, entón o, o, sí. o, o asentamento xa existe son, son 37 anos que levamos facendo este periodo sí, sí, si eu presentárame unha vez Non sei No. En moito ah. pois... sí, sí. sí, moitos ah. anos, estaba Ramón aí. Pois non uh cheguei a coñecerlo. Si. Si presentaron un Non acordo nin idea de que consigo pois, pedir a él, veño ao presidente, tal tal. Me mandaron. Pois eu non eu teño a documentación de casi todos os premios, posto que estiven aí dende dende o de comenzo, de, de, mm. precisamente da, de, da fundación, posto que foi un dos que axudei a elaborar precisamente as bases, estive eh, en de secretario durante muitísimo tempo, houve un tempo que fallei aí por mm. Bueno, mm. cuestións que, que suelen no, premio a mi non ningún, eh? digo que me presentei bueno, pois pues é unha documentación xa o buscaré, Porque si, sí, me... si, sí, sí, presentaime Fou que sei, hai 20 anos ou máis Fou que sei bueno, Eu coño reservo... cando, estaba Ramón, cando estaba Ramón Na Na, na radio, na radio. Sí, sí, sí. Bueno Pero bueno, facé de algo mellor que os Planeta Porque os Planeta, xa ves <risa> Sei Seca... que Que gane, que gane un Que, que pertece ao grupo Planeta Que me Non sei A, estás El falando Planet, de Mediaset, non? Pertenece ao Grupo Planeta sí. como claro, bueno. recu... Non sei sí, é, da, o, plan... sí. o Premio Planeta É, é sí. o, o máis privado De todos os públicos eh, o sea, Estás me dicindo que cheira algo, non? Home, si A parte de que os Premios Planeta Non son bons Polo xeral Non Mm. non son boas obras polo xeral, digo, non creo, non digo que provee non se meta de unha boa, pero eh? normal, xeralmente bueno, tampouco un, digo que se xa má é, é un producto que ten un premio de la leche. é un producto, sí. exactamente, é un que digo, é un producto comercial algo fora de serie teño entendido, é, sei de algúns sí. directivos que mo dixeron que se venden nada menos que sete millóns de, de, de exemplares cada ano non sei, non tenho ni idea eu sei que Sí Si sí, sí venden sete millóns de exemplares e eh, eh, regalan ou regalan un millón de euros os sete millóns dan para Dan para moito É un, un, un trafego comercial algo fora de serie Non sei, sé, a mí non me, no me convencen os premios planetas baixo casi ningún punto de vista bueno, bueno. A mi convénceme porque polo menos deronlle a unha galega y, Sí, a unha empleada, a unha empleada. Bueno, es eso bueno, aí está, a crítica quedou aí para que sí, a xente que, no que, que, que, que digo que un anolín que era boísimo que escribeu. Que digo que quedou aí eh. para que nos escoite o que nos escoite que saca conclusións que que. Exactamente. Exacto, exacto. Bueno, ahora falando de publicación, se falando de traballo, esta este verán moitísimo moitísimo traballo de presentación, non? Sí, presentamos en bastantes sitios o, o librillas de, de postdata, uh -huh. que creo, ay, no iba a decir que, que creo que es, pero no, no sé si yo, no. No, no, no, porque no estuvo por aquí Armando. Ar o sea, no, no, no. no, no. no, no, no. No, no, que... Eu teño, teño na caixa pero non me curto ahora mismo. No, quero ter está. Non está no, porque... No. Porque, este sei... último que presentamos foi este, de sí. postdata. Quen quencho, quencho Naide, no, na xa, no na xa paso del prologuista. Sabes que eh Julio Simón que nos fai de correspondente Lina na nada, na, las mm -hmm. na que tamén é mm -hmm. mestres como, pois pues resulta que, que él foi alumno de Jesús Alonso Montero. Se eh, outro día esttive naha casa de, de X Jesús estuvo na casa del eh, mandou un, un correo ao, o X díxome Sabes que ten 90 e tantos anos e eh, eh, canta igual como si tú era, cantaba conmigo comigo na casa ten 93 e, e ten unha lucidez extraordinaria A ver eh? estuvo aquí candolle Lorurenzá cando cando o día das letras con Sí. Que, que se dedicaron este a Don Paco. A Don Paco, sí. A Don Paco de Belgriego. Oye, un discurso alucinante, de otro día alucinado, como siempre, cada vez que él, uh -huh. que él fala. Sí, tengo un verbo fantástico, oh. sí, sí. sí Tengo un verbo guapo. Sí, sí, él, sí, sí. él quiere... Dixenlle dixen dixen a Xulio pues, dix, que decir que dicir Xo entrevistamos unha vez aquí na radio tal, e Falamos con ele Ele veu aquí precisamente a Barcelona Algúnha ocasión a dar conferencias No centro galego e tamén a nosa entidade Pero eh, Dixemoslle a ver se si quería vir aquí E dixo non, non, porque vengo ao aeropuerto Moléstame moito esperar eh, eh, Se si ven, alguén me ven acompañando Pois pues, a mellor vou tren, pero... Non, agora non ten tantas ganas como antes de mudese sí. de entonces de... Julio falou de que temos eso a radio que temos que temos como poeta da mariña a Paco e dixo a Paco escribiu moitas veces. Si, sí, eu falamos moita, falamos moitas veces tenemos... uh -huh. por teléfono bom, moitas veces, pero falamos. Si, si, si. unha relación, unha relación sí, sí, cordial, si, si, sí, sí, sí. conta É, te que aparece moitas en todos de él tamén por, por mm -hmm. porque nos coñecemos, eh, porque non nos fago mal, obviamente, pero sí, sí. Pero se si non for así, por exemplo, ese en 27 poeto ou 47, poetas de hoxe cantan a Federico García Lorca, mm -hmm. aí aparece un cousas miñas. Mm -hmm. eh, outros non sei como ditaran que títulos, os títulos de Xesús son moi longos. Mm -hmm. de, de de curro Poemas, Curros, Enrique Por a conmemoración do seu pasamento Algo así Aí no de, de Curros Tambén teño poemas eh, Bueno, en varias antologías Escribiu e eh, aparecen os meus poemas E depois, pues, prologados por ele Teño cinco ou seis libros O, o que si sí, é certo é que Os, os vos os Generosos os Xuntades vos sempre Hombre, tanto uh, oh, Sí. Hombre, yo a Jesús conocí desde que tenía 12 años. Joli. Claro. A los 12 años dábame clase. ¿Ves? Y después de una clase, no o sé, sea, no bachiller de bachiller superior, después de una clase en Santiago. ¿Claro? ¿Ves? O sea, fue profesor en un instituto en la universidad. ¿Ves? <risa> De verdade que é un grande mestre. Sí. Eh... Eu teño joito unha crónica que me quedaba abrallado. Ah, é o millor, sobre todo orador. É como, é, como, é como escritor tamén, pero como orador, bueno... Uf. Eu admiro a súa a, a, a súa maneira de... a súa oratoria. A súa oratoria, déxame, pero vamos. sí. Sí, mi bo, mi bo. Bo, a ver mm, Dígame do, do que nos eh, fa, Falamos sempre precisamente da poesía Dixenxe que estiveis Presentando ese libro En moitísimos sí. lugares de Da, da Mariña sí, Acerca Imagínse na Mariña Nas feiras do libro e, feiras. Aí, bra, O brao préstase mi ben para todo iso. Uh -huh, claro E agora xa Teremos que, que empezar xa con Con, con outro libriño que está para, por salir de haikus. Eso que quería preguntarche o asunto dos haikus que sigues sí, como, me, con, inmerso immerso nesse para... traballo tan tan grande. No, está, está na imprenta, está para Ah, já claro. está na imprenta. Está na, na imprenta, eh... non sei, está na editora, na imprenta sí. non sei se mandaron a editora, pero bah. Pero está aí, xa para para para nada que sairá. Bueno, Ben, moi ben, Eso, o sea, si sigues coa produción e ao tempo tamén, escoita, darlle unha volta o, o asunto do, dos mariñeiros, ese traballo de investigación e dicionario das, das mariñeiras, vou empezar. ahora ah. as mariñeiras para, para, para nada, para, para nada, vou empezar. <risa> E... Claro, bueno, porque todos os traballos que fixen foi dos mariñeiros sí, claro. e, e a muller do mar ten moito que decir entonces vou agora con elas moito que decir é moito, é moito que fixe fai, non? a, a fraseoloxía delas teñe, por eso digo que teñen moito que decir a fraseoloxía si delas bueno, aos mariñeiras quero dicir, mariscadoras máis ben, non? mariscadoras redeiras e as que ao mar a remo remando as que iban ao mar e ainda vai alguna por, sí. por de mariñeira ou mandando eu conozco unha que vai mandando a lanchiña vai mandando ela e, e as, as nais mm. mariñeiras nais sabes mariñeiras Bueno, mariñeiras labregas, mariñeiras que andaban a Olga, con los burros uh -huh. que andaban a tal... Bueno, por pues todo ese mundo has trabajado en las fábricas con cerveiras, de Fonde, uh -huh. uh -huh. de Leiro, de tal... Bueno, pues eso es lo que quiero. De esas des, de, de esa costa pouco se fala precisamente das sí. das conserveiras da costa do Cantábrico. No, non se fala nin na costa ni na montaña, a muller fala pouco. No, me que as conserveiras da costa do Cantábrico non teñen tanto tan ou polo menos non, non, non, non produciron non tanto, tan, tanto, tanta, eh, tanta tanta literatura como as de, as de baixo das das Rías, non sabes, as das ah, claro. no, porque pero as ollas e outros pero, pero, pero conservar ese queña, un, un mundo masculino. ¿no? Sí. Sí, sí, si a guerra, sí. a muller mariñeira, non tivo reflexo precisamente na literatura. Claro. Eh, si que que. que a... bueno, pero, pero a, pero... A máis que esta. Por eso, por ese refiro me que a Darrías, por lo menos a Darías como andaban por alí, pues andan. Moitas. Mm -hmm. Tiña moita pronunciación e ao mesmo tempo falábase moito de precisamente do Masó, dos fillos de Masó, que non eran solamente da súa muller. Non sei, pero eu digo que se falaba moito máis da muller mariñeira da lá. Si, sí. se falase pouco, porque ali por pues, taxi en tradición de, de moito máis mariscadores na ría, sí, sí, sí, ese, sí. aquí non, aquí non, aquí mariscadores moi poucas, porque aquí marisco tampouco hai moita exactamente, non hai ría nin tampouco moita, claro, praia, claro. moita praia. para explotar aquí o percebe, pero xo ando vida o percebe que iso é terrible que as filhas non teñen sí. ese traballo sí, sí, sí, sí. e despois pues, ora andan ao Urizo tamén Ajá, ¿no? e, e andaban nas rías cando, cando non estaban contaminadas como xena de Foz, ao Berberecho ao Lomeirón sí, sí. Ah Bueno, que hai moito que dicir delas Ose, se estás traballando eh, Traballando e investigando con respecto a eso Seguro que tens documentación Pero que pasa que diste ti Vou empezar, xa tens aí documentación da bondo seguro Non, non, non O me teño na mente Teño pro, por no, no, no, no, Por os no contactos no que tens e eh, todo eso Nos claro. oídos, eh, teño nas, nas vivencias persoais, claro. no Que me contan e tal Pero teño que, que transcribir todo. claro Bueno, pois sabes que non somos talismán polo tanto, no momento en que uh -huh. eh, publiques un momento en que saia bueno, pois pues, a ter moito éxito e eh... a ver se alcanza e un premio que puñeta no. a, a, a, a ver se si me dan o planeta que me arreglan a vida Te xaman algunha acusa para lernos aquí os nosos ointes? Teño o, xa collín o de o postdata aquel. Ben, pois a ver, ei, eu, eso que queremos, veña. Sen xa sabedes que son eso postdata que era, tú son postdatas. Claro. Postdatas dunha carta, dunha hipotética carta, uh -huh. e polo tanto son, son breves, claro. Lógico. Maior Peña. A ver. A ver, hai un sallo. Nese moi pouco, Deus, aquí. Agora estou seguro de que sei soñar esperto. Ao sair de min, realicei mentir. O silencio é mudecido arredor dos seres, arredor dos teus espazos, suspiraban nos adentros daquel tempo xa pasado mm. o corazón dos teus beizos na venta dos meus adentros golpe e golpe beixo, beixo e logo hai xoguiños de palabras como a este eu, ti, te, contigo as cinco, ah. as cinco. Así. Shougo. Shougos é e moi bonitos, de verdade sí, te eh, o tempo que nos dedicas eh moi agradecido e eh, nos moi frutuoso. Sí, os... e de, de verdade que che mandamos muitísimos ánimos, eh, que teñas unha feliz semana. I para vos eh, nada esta semana, que vem. Un aperta grande. Todo moito. Igualmente, Paco Cuidao con esa válvula Ahí vai, ahí vai está ben, A válvula de escape, sobre todo, é o peligro Sempre rematas con algún acusa agradable Graciosa, veña Un aperta Beña, Cuidade vos, aperta O técnico ese vou deixar de apreciar o que un chivato Veña Eh, queridos oíntes, ata vindeiro sábado, que pase unha feliz semana. Amigas, amigos, é es que que arrú, eh, que a noite sexa vosso descanso, arrú a, a vos liberdade. E isto foi por hoxe Sempre en Galicia, de Radio Cornellá, ata vindeiro sábado. tributos que a condena Historia pensa que abriga me justifica cada ferida Sen 4.5